מזמור נ"ב. למנצח משכיל לדוד, בבוא דואג האדומי ויגד לשאול. ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך, מה תתהלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום. אבות תחשוב לשונך, קטר מלוטש עושה רמייה. אהבת רע מטוב, שקר. מדבר צדק, סלע. אהבת כל דברי ואלה, לשון מרמה, גם אל יתוצחה לנצח, יחתך וישככך מאוהל, ושרשך מארץ חיים, סלע. ויראו צדיקים ויראו, ועליו ישחקו. הנה הגבר, לא ישים אלוהים מעוזו, ויבטח ברוב עושרו, יעוז בהבתו. ואני, כזית רענן בבית אלוהים, בטחתי בחסד אלוהים עולם ועד. עודך לעולם כי עשית, ואכבה שמך חי טוב נגד חסידיך.